alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadat Muslimin, maha Allah alhamdulillah. Pada pada suatu ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan sisa-sisa wudhu kita dalam upaya mendekatkan diri dan mencari didol Allah Subhanahu Wataala. Semoga di tempat yang paling mulia ini Allah berkenan menerima niat kita, duit kita, intikam kita Dalam makna tahlim Belajar ingin lebih mengerti dan lebih dekat Kepada Allah melalui pendekatan akhlakul karimah, Akhlak yang mulia Akhlak yang sempurna yang tidak ada cacatnya Hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Kita manusia biasa yang Banyak sekali Cacatnya celahnya, Aibnya Allah berikan kepada kita Cara Untuk selalu menikahkan kehidupan kita Lebih baik Akhlak kita lebih sempurna Meskipun tidak akan sesempurna Rasulullah Upaya-upaya ini kita lalui melalui pendidikan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Melalui Praktek ibadah salat. Dari mulai istinja. Dari mulai istinja kita punya tata krama, akhlak masuk ke kamar mandi atau WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Bagaimana cara tata cara kita istinja? Setidak bahasa Kasarnya mungkin cebok ya. Kemudian Setelah itu Kita wuduk Dari wuduk kita lihat Dari mulai kita berhadapan Pada pendengar kerang wuduk atau pancuran Di situ kita sudah Berniat Dari mulai Cuci tangan Cuci mulut Cuci hidung Cuci muka Mencuci kedua masing-masing tiga kali, mencuci muka mengusap sebagian rambut, mencuci telinga dan ditambah lagi ada yang pakai pundak dan preher yang terakhir kedua kaki. Itu semua adalah merupakan pendidikan akhlak dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita sholat. Setelah kita sholat berdiri. Tegak, tidak membungkuk Kemudian oh. Leher tidak rapat Tidak merapatkan leher Dengan ujung dada Tegak Tidak bungkuk Kemudian kaki Kiri dan kaki tangan dan kaki, kaki kiri dan kaki kanan Jarak jauhnya Tidak terlalu jauh 10 cm cukup jadi kalau terlalu luas, yang kiri kanan kita juga merepot, sampai kita seperti orang yang sedang langkang gitu. Nah, kemudian mata melihat ke tempat sujud, ini semua pendidikan dari Allah, akhlak. Tidak boleh lihat kiri, tidak boleh lihat kanan, sampai ada pendapat mengatakan makruh kalau karpetnya berwarna. Bergambar, bergambar, bukan berwarna, bergambar. Sebab apa? Mata kita itu akan lihat dan akan mengikuti gambar. Dan kita tidak boleh melihat punggung orang. Betul-betul melihat tempat sujud ketika kita berdiri. Ini semua adalah paket dari Allah. Paket pendidikan bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang memiliki akhlak Rasulullah bilang, kama Solatlah kamu seperti kalian melihat saya solat. Tata cara saya sholat, ikuti sama kalian Dari mulai berdiri Melihat ke tempat sujud Tidak melihat ke kiri kanan Melihat ke tempat sujud ketika kita berdiri Ketika kita ruku Bukan melihat ke tempat sujud Tapi kita melihat ke Antara dua kaki Ketika kita iktidar bangun dari ruku Kembali lagi mata Lihat ke tempat sujud ini semua adalah paket bagaimana cara mendidik orang sampai jadi orang yang soleh. Sampai Allah berfirman aso inna tanha anil fasyai wal mukam. Sesungguhnya perbuatan sholat bisa mendidik orang sampai tercegah dirinya dari melakukan perbuatan yang tanha. Anil fahsyat, cabul, wal munkar Dan perbuatan yang munkar Dari perbuatan sholat saja Jadi kalau kita sekarang tanya Ada orang sholat, sholat Sholat tidak pernah berhenti Tapi kelakuan jahatnya juga tidak pernah berhenti Ciri bahwa sholatnya tidak mendidik diri nah, Jadi di dalam ibadah Islam Di dalam ajaran ibadah Islam Pengabdian kepada Allah Seluruh paket ini Menuju kepada akhlak yang sholat Akhlak yang baik, akhlakul karima Di mari selesai semua bacaannya lihat subhana rabbiyal a'zim bukan a'zim ya subhana rabbiyal a'zimi wa bi'adzi banyak sekali orang yang membaca subhana rabbiyal a'zim tidak ada a'zim bahasa Arab yang ada a'zim a'zim tidak ada tidak ada wazat tajad ada bacaan ya. yang ada itu subhana rabbiyal a'zimi wa bi'adzi maha agung allah maha suci allah Maha Agung Allah dengan segala sanjungannya betul-betul pada Musa Allah. Sami Allah Huliman Kabida. Maka lihat Apalagi kalau kita lihat baju orang yang ada gambarnya atau baju orang yang pakai kaos yang ada tulisannya, itu otomatis tidak usah, tidak ada sengaja, otomatis dibaca. Desel, nomor uh, apa uh, gambarnya, nama mereknya, nomornya atau ada baju baju arca dipakai, namanya dibaca. Itu otomatis tidak akhir sengaja, Makanya dibiasakan dari awal sampai akhir lihat ke bawah itu, sampai merelir ke kanan atau ke kiri sambil kita punya anggapan, apa kita biasa, ini sarung ini biasanya sarung siarnu. Sebelah kanan, sebelah kiri tarawih. Itu sudah merupakan dasar solat kita. Meskipun tidak batal, tapi tidak sempurna. Jadi Allah Subhanahu Wataala memberikan pendidikan akhlak yang seperti itu untuk mencapai satu tujuan memiliki akhlak yang baik. Semua sama. Dari solat kita beruku, sujud. Nah sujud. Ketika sujud, dua lutut dulu yang sampai ke bawah bukan tangan dulu. Ibtida. Dan ketika sujud, ketika sujud, kepala tidak boleh tekat. Jadi, saat sekarang ini tata, tata ramalah untuk membuktikan membuat mencetak umat Isra' jadi orang baik. Selapak tangan lekan. Berat badan di telapak tangan, berat badan di ujung-ujung jari kaki dan terlampa berat badan berat badan di ujung-ujung jari kaki dan berat badan saja di dua lutut hidung sama jidat tidak menempat tidak, tidak menekan dan tidak sampai hidung kita begini dari menekan itu tidak jadi betul hidung ujung hidung sama ujung jidat ini sampainya di sajadah di tempat sujud hanya sekedar mempelat saja tidak ada beban. Seluruh beban ditanggung beban itu oleh dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung ujung jari. Jadi tidak ada yang berbab terlalu sering solat, Ininya sampai hitam. Ini, ada lagi syaratnya, tidak ini yang hitam, bukan ini, ini yang hitam. Ini juga semuanya harus mengikuti bertujuan maswalah. Ya, kalau untuk sekarang lagi masih muda, bisa tapi nanti. Setelah usia lewat 50, 60, 70 Apalagi di 80 Di situ sudah mulai kita merasakan Ada keras-kerasnya sendi-sendi persendian Bagaimana kita mengurus badan Apalagi yang kekemukan Kalau tidak dilatih setiap hari itu Ya tidak akan mengerti Itu semuanya adalah paket pendidikan dari Allah Untuk mencapai akhlak yang soleh Nah sekarang kita lihat Permulaan kita pengajian pernah Bapak-bapakmu dah ingat Basirok Bagaimana kontrol batin kita terhadap diri Untuk menjadi orang baik, Untuk menjadi orang solek Bukan, bukan dinasihati seorang lain Bukan ditegur seorang lain Tapi Basirok ini yang akan tajam Basirok Balidinsanu ala nafsihi Basirok Yang akan menjadi kontrol batin yang akan memberikan tuntunan Dan memberikan bimbingan kepada kita Supaya sampai kepada akhlak yang baik Kemudian sampai kepada pengertian yang kedua Pernah kita mengaji tentang Allah lebih dekat kepada kita Daripada Urat leher dengan lehernya Allah lebih dekat kepada kita Daripada Urat leher dengan lehernya Sedangkan kita tahu ular reher yang ada di leher ini Tidak ada batasnya Dekatnya sudah menyatu Allah itu lebih dekat kepada kita di mana itu ya. Ini semua adalah paket pendidikan Dari kucing Allah untuk akhlak. Sampai yang hadis yang kita pelajari Bahawa ketika kita ibadah Ibadah itu bukan hanya salah saja Ketika kita sedekah, Ketika kita widi dan Antak mudallaha engkau ibadah kepada gusti Allah kaannaka tarahu seperti engkau melihat Allah fa illam takunta kalau kamu tidak melihat Allah yakin di dalam diri ini sudah keyakinan itu namanya ihsan yang sudah dibina melalui pendidikan ibadah Dari Allah subhanahu wa taala an innahu bahwa Allah melihat kamu itu dalam keyakinan yang sudah terdidik dengan akhlak tadi. Akibatnya nah, sekarang itu yang pengajian yang kedua kemarin. Kemarin yang yang ketiga ada kalimat yang indah sekali. Ya, ini sudah menunjukkan bahawa dia sudah mulai hidup dengan akhlak. Maka nafilillahi ya Timu, wakana li ghairillahi la ya apa saja Yang targetnya Niatnya Lintasannya Gerakannya Karena Allah Untuk Allah Ya tipu Pekerjaan itu pasti sempurna Pasti sukses dan pasti berhasil Tidak ada kurangku Kalau niat kita ini betul-betul Lillahi ta'ala Makana lillahi Ya tifu. Apa saja yang diniatkan karena Allah? Apa saja yang motivasinya adalah Allah? Apa saja yang cita-cita tujuannya adalah Allah? Yatimmu pasti berhasil, pasti sempurna dan pasti baik. Enggak usah ragu-ragu. Kamu mengatakan tapi apa saja yang diniatkan bukan karena Allah? memberi bukan karena Allah, senyum bukan kerana Allah bekerja bukan karena Allah mengabdi bukan karena Allah layakimu tidak akan pernah berhasil dan tidak pernah akan sukses dan dia pasti akan kecewa itu pendidikan Islam jadi seluruh kehidupan seluruh fokus hanya Allah yang dituju ada tulisan kata-kata waliullah yang indah sekali ilahi Anta maksudi wali doh khamat lubi itu tulisan sederhana sekali bahasanya. Ilahi ya Allah anta maksudi hanya engkau fokus saya hanya engkau tujuan saya hanya engkau yang boleh maksud wali doh khamat lubi dan hanya ingin mendapat keriduan dari engkau bukan keriduan manusia bukan keriduan atasan. Kalau keriduan atasan sekarang ridho besok benci. Apalagi kalau dengar orang-orang yang sekitarnya Yang tukang merumbi, yang tukang menilai Yang tukang segala macam Ini semua kita tidak akan bahagia Tapi kalau sudah kita fokus Ilahi ya Allah Anda maksudi Engkau yang ku tuju Engkau yang menjadi fokusku Waridho kamat lubi Dan keridoanmu Yang menjadi cita-cita Dan yang saya cari Begitu sebuah cerita yang sebagai penutup pertemuan ini, Sayyidina Ali alaih rojiullohu anhu adalah orang yang disayang sama Rasulullah. Pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak, jujurnya pintarnya tidak diragukan lagi. Sayyidina Ali karomahullohu wajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang, beliau terkenal jago naik kuda dan jago main pedang. Tidak pernah terkalahkan dan tidak ada tandingan. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Satu kali, dua kali, tiga, belum satu jurus orangnya sudah lepas lehernya. Saya dinali, terkenal di mana-mana. Tapi pada satu hari dia kena batunya. Bertemu dengan seorang yang kuat, besarnya sama dan kekuatan ngaduk kuda dan Pedangnya Rupa seimbang Di situ saya dinali dan Belum pernah saya dapat seperti Sejam Dua jam Tiga jam Belum Jatuh musuh itu Saya dinali sudah ada perasaan Mungkin di sini saya kalah Sekarang ini saya mati Begitu. Terus, terus Sambil berdoa Sambil menjerit Sambil bermohon kepada dosa Allah Ya Allah saya perang, lillahi ta'ala Tidak ada yang lain Bukan berjuang ingin punya kursi Bukan ee, berjuang punya target Bukan punya cita-cita yang lain Tidak, lillahi ta'ala enggak terbayang lu, yang lain Begitu dihantam hebatnya perang Luar biasa Habins Dan musuhnya masih gagal Di sini saya sudah, Ini hari terakhir saya berperang Dan sekarang ini mungkin saya mati Allah memberikan bantuan begitu terkata dari Terakhir pukulan saya ini. Kalau yang sekarang ini gagal. Selesai saya. Mati saya. Tetapi saya minta ya Allah. Jadikan mati saya ini adalah mati syait. Begitu dihantam ter. Rupanya Allah. Allah maha tahu. Kaki musuhnya tumitnya itu kena batu di belakang. Jadi begitu didorong. Jatuh. Dan ketika jatuh itu. Sinali Ali mendapat kesempatan. Pedangnya langsung di begini kan. Tinggal saja dari padanya begini. Kalau sudah begitu kan terk, putus tuh reak. begitu mau begitu mau mau dipakan di situ, sekaligus mati ini. Orang ini menghabiskan tenaganya meludah kepada si Ali. Coba, ludah sudah berapa jam dia berantem, berarti aus. Dan ingat, ini di Arab ini, di Arab dan gersang dia meludah keluar Rupanya itu sudah campur dahak itu. Campur dahak dan e, ludah yang siang hari dan sudah beberapa jam. Kehausan, coba bayangkan berapa baunya itu. Begitu diludahkan, pas kena kumis senali. Orang itu sudah tidak apa-apa mati, tapi saya sudah pulas. Merudahi saya dinali. Sama saya dinali, dicabut pedangnya tidak jadi dibunuh. Dan Syedin Ali pergi. Dikejar seorang itu. Bukan mau membunuh. Sebab pada waktu itu Satria kalau mati, kalau lagi perang di begitu itu, itu namanya. Pecundang itu artinya. Sudah kecepatan membunuh. Dikejar Syedin Ali. Syedin Ali. Tidak hajar. Ali duduk di bawah. Bunuh aku Kenapa engkau tidak membunuh aku Ini jawabannya Ali, Yang menunjukkan Begitu tingginya pendidikan Akhlak seri nali Kata seri nali Semula aku berang denganmu Di dalam diriku penuh 100% persen. Lillahi ta'ala Karena Allah Ketika aku mau membunuhmu Penuh 100 persen. Membunuh kerana Allah. Tapi begitu aku akan menghabiskan nyawamu. Kamu meludah. Saya sakit hati. Dan saya merasa dihirat kerana kamu. Diludahi. Saya tidak jadi membunuhmu. Takut membunuh ini. Peras dendam kepadamu. Sebab kamu meludahi saya. Jadi saya tidak dapat nilai lillahi ta'ala. Coba renungkan dalam klimaks. Terang seperti itu masih bisa mengendalikan perasaan ingin tetap lillahi taala mudah-mudahan seluruh karyaru, karyawan Karelan BI dan seluruh yang hadir di sini Allah berikan taufik hidayah bisa kita hidup lillahi taala Rabbana Atina Fi Dunia Hasanah, Wa Fi Akhiratih Hasanah, Wa Kina Ardhaban Nahr. Allah Majalna Jami'an Min Al Muhtisin, Allah Majalna Jami'an Min Al Muqinin, Allah Majalna Jami'an Min Al Salihin. Minna Du'ami Kali Jaba. Rasulaj Du'ana Ya Allah Ya Rahim Ya Rahim, Bi Rahmati Kaya Arhamar Rahimin, Wa Billahi Tofiq Warahmatullahi Wabarakatuh.